פרק ה' ונעמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדוניו ומסופנים כי בו נתן אדוני תשועה לארם והאיש היה גיבור חיל מצורע. וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נעמן. ותאמר אל גבירתה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. ויבוא ויגד לאדוניו לאמור. כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל, ויאמר מלך ארם לך בו, ויש לך ספר אל מלך ישראל.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 מלך ישראל את הספר, ויקרע בגדיו, ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו, כי אך דעו וראו, כי מתאנהו לי. ויהי כשמוע אלישע איש האלוהים, כי קרע מלך ישראל את בגדיו,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 וישוב בשרך לך וטהר. ויקצוף נעמן ויילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצאו ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל ממי ישראל הלא ארחץ בהם וטהרתי, וייפן וילך בחמא. ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, הלא תעשה, ואף כי אמר אליך רחץ וטהר. וירד ויטבול בירדן שבע פעמים, כי איש האלוהים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 חי אדוני אשר עמדתי לפניו אם אקח ויפצר בו לקחת וימאן. ויאמר נאמן ולא יותנה לעבדך מסע צמד פרדים אדמה כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים כי אם לאדוני. לדבר הזה יסלח אדוני לעבדך בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה והוא נשען על ידי והשתחוויתי בית רימון בהשתחוויתי בית רימון יסלח מה אדוני לעבדך בדבר הזה ויאמר לו לך לשלום וילך מאיתו כברת ארץ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 ויפול מעל המרכבה לקראתו ויאמר השלום? ויאמר שלום? אדוני שלחני לאמור, הנה עתה זה, באו אלי שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים, תננה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. ויאמר נעמן, הואל קח כיכריים, ויפרוץ בו, ויצר ככרה עם כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, וייתן אל שני נעריו, ויישאו לפניו. ויבוא אל העופל, וייקח מידם, ויבכות בבית, וישלח את האנשים, וילכו. והוא בא, ויעמוד אל אדוניו, ויאמר אליו אלישע מאין גחזי ויאמר לא הלך עבדך אא ואנא ויאמר אליו לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וחרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות וצרעת נעמן תדבק בך, ובזרעך לעולם, וייצא מלפניו מצורע כשאלק.